بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تندروا شيكوس يودشيروي ميرسااردن نكټ اميسيون تراضس و فيليمش تفالندرويم اللهو نه مادريشوم I chuajm selavate dhe selam me pejgamberin e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Pas këtij falënderimi ë të nderuar Shikus, edhe një herë do thotë ju dëshiroj mirëseardhje në këtë në këtë emision, emisioni i cili titullohet Çka thot te feja, dhe ashtu siç e dini është i përbërë do thot në dy pjesë, pjesa e parë në cilën zakonisht trajtojmë në një temp të caktuar, shkurtimisht dhe pjesën e dytë kur do të jetë e ndarë do thot për tu përgjigjur pyetjeve të telefonatave që i bëni ju nëpërmjet numrit në të telefonit që e keni post. Prandaj pa humbur kohë, ne ve po shkojmë një herë me pjesën e parte e emisionit në trajtimin e një teme dhe tema të cilën e kemi zgjedhur neve sante është një temë vërtet e rëndësishme, është një temë për të cilën kemi nevojë të gjithë, edhe unë sikurse ju, për arsye se vërtet është një temë të cilës Allahu xhala wala i ka dhënë një rëndësie të veçantë. Dhe kjo vërehet shumë qartë në ajetin kuranor kur i dërguar kur Allahu i plot fuqi shumë i drejtohet të dërguarit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duke ja kujtu begatin e asaj dhuntije që Allahu Gjallavala ja kishte, kishte dhuru pe i gamberin të onë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur i thot në ajetin Kuranor, në surën Ale Imran, ajetin 159, thot, fa bima rahmetin min Allahi lin të lahum, që në përkëthim dhe thot, në saj të asaj mshirë në sajta asaj mshirë që Muhammed nevetë dhurouam ti, të dhurouam ty, ë ë u bën u bë dot ndaj pasuesve të tu i mshërxhum, do thot i mshirove ata dhe usolle butsisht me ta. Walau kunta faddan ghalidh alqalbi lam faddu min hawlik. Pot ishe, pot ishte sill, pot ishe sillur ti me ashpërsi, me vrasdhësi ndaj tyre, atëherat ata do të largoheshin prej teje. Nga ky ajet vëllezër të nderuar apo pjesë e ajetit kuptojmë se si Allahu xhalla ualla ia bën me dije se vërtet një nga shkaqet arsyet për të cilat e, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha ajo ai bereqeti dhe mblodhi pas pasuesve shumë të cilët e dëgjuan dhe e pasuan atë dhe në atë që ai thirrri ai krahaz vërtetësisë dhe saktësisë metodologjisë dhe atyre gjërave të cilat në të cilat i thirrri ai ishte edhe mënyra apo forma se si i dërguar i Allahut silllej me ta pra mirësjellja butësia Morali i mirë tësin e kishte pejgamberi jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bën që vërtet këy njerëz të pasohat, këy njerëz të duhat, këy njerëz do thot të thotë të ngrihet, të lavdërohet nga njerëzit dhe të kenë dëshirë dhe të shprehojnë që të jenë afër ti, prandaj edhe me një herë pasi që filloi të thotë thirrjen e tij, ju grumbulluan aty pasuesit sahabët shokët e ti të ndëruar të sëllët e rrethuan dhe e ndihmuan ate në përcjelin e këti emaneti të Allahu të madrishëm njerëzimit. Pra ndaj edhe neve sanë të vlëzër të ndëruar do të flasim dhe motra të ndëruara do të flasim për rëndësin e mirësjeljes të kbesimtari, për rëndësin e butësis, moralit të mirë nëse deshiron me qenë nga ata musliman të silët pasojnë dhe kanë shumë bëlltyrë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem. Filimisht për të kuptuar rënsin e këti tipari, kësaj cilsi e, kuptojmë edhe nga vetë kjoj ajet i Allahu të madrishëm, në cilën filimisht i dërguar Allahu gjellavala i ja akujton pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem se ajo butësi dhe mirësielje me cilën ishte silur pejgamberi sallallahu a.s. me shokt e ti, ka qenë rezultat i mshires dhe dhuntis që Allahu Gjallahu Ala ja kishte dhanë. Po në vazhdim të këti ajeti për po, thot fa'fu anhum wa staghfir lehum wa shawir hum fil emar. Pra, fillimisht ja kujton atë mirësi, atë butësi dhe thotë të cilën e kishte pejgamberi sallallahu a.s. Me gjithate, me gjithate, e këshilon prap që ajt jetë si pejgamber me njerëzit me cilët komunikon dhe do të këtë raporte, i këshilon që ndaj tyret jetë falis, faafu anhum, bëhu do të të të të falis ndaj tyre, do të të bëhu nga ata të së jetë i të ikalojnë problemet dhe uafalin përgabimet e tyre, dhe tërko falje, tek Allahu i madhreshëm për ta, dhe thotë bëhën nga ata të sletë bëjnë doa dhe vazhdemisht i kërkojnë Zotit të madhreshëm kërkim falje për pasusit e ti, wa shawir hun fil emër dhe bëhën nga ata të sletë këshillohen me ta në qërshtjet e ndryshme. Pra, fillimisht Allahu Gjela Olaj në këtë ajetë po, po e kujton bëga merën s.a.s. për këtë begati, po prap pëja tërheg vrejtjen që të vazhdoj dhe thotë në këtë mirësi, dhe në këtë formë të mirë sjelljes duke e shtu do thot këtë mirë sjellje edhe me gjëra të cilat i përmend sikurse është do thot falja ndaj gabimeve të tyre, pastaj vazhdimisht do thot bërja doa ndaj tyre dhe vazhdimisht me cin afër tyre. Qi po jap me kuptim vëllezër të nderuar, vërtet, vërtet do thot pjesë e mirësielljes së besimtarit apo të njeriu ndaj atyre njerëzve me të cilat ka raporte janë të gjitha ato të cilat upermenden nga në kët ajet nga ana e Allahut të Madhëshëm. Prandaj e vrejm, do thot përderisa Allah xhalla wala me me gjithë këtë mirësi dhe përparësi që i kishte pejgamberi sallallahu alejhi wasallam si dhullnti për Allah xhalla wala në mirësiellje prapë e këshillonte. Prandaj nga kjo kuptojm rëndësinë dhe domosdoshmërinë e Këtit e parë për një musliman të suksesshëm. Për të kuptuar më qartë se çfarë kemi për qëllim me mirësielljen, vëllezër të nderuar, ë dhe motra të nderuara, themi se vërtet ë shumë ulëma, shumë dietar të ton, do thotë ehlisunnetit, kur janë pyetur për mirësielljen, janë mundu, do thotë bëjnë, do thotë disa disa sqarime, disa prej tyre në fjalë të shkurtra disat e tjerë do tëtë jenë mundu të sëqarojnë do tëtë me gjatë. Pra ndaj unë pahun burkohë do të ndalem në disa pika, apo të këtë disa sëqarimet e sëllat i kanë ba, do tëtë këta ulema, dhe filloj më spari me thënjen e Hasan Elbasriut, i cili kur u pyt me një rast se qëfar është do tëtë husnul khulluk, që njeriu me pas moral të mirë dhe me qeni mirësjallë shumë, a i tha se kjo do tëtë që a i njeri të jetë Mos pari ehtimalul adha që ti përballoj do thot mundimet dhe vështërsitë që u shkaktojnë të tjerët. Mos më cin për atyrat të cilat do thot i nuk i duron këto. E dyta thot terkul mukafa, elnia do thot e kërkimi të shpërbëlimit për ndonjë vepër që e bën. Do thot më një herë më e kërku tek të tjerët nëse u aqë bëni një gjë të mirë, më një herë që ata ta rikthejn atë çoft edhe me të kërkosh prej tyre Falenderim do të të vetë me goj, jo të dishka materiale. E trejta ka thonë, u arrahmetu li dhalim, që njeri u të jetë im shirë shumë ndaj zulumqarit, im shirë shumë ndaj të padrejtit. Në qëfar konteksti, pra nëse një njeri neve nga ka bërë ndo një të padrejt dhe ka ardhë koha që kemë mundësinë t'ia ja kthejm atij të padrejti apo t'ia ja marrim atë padrejcitësinë që na e ka bër, atëherë ti jemi të mëshirshëm ndaj tij dhe ta falim. Mos bëhemi nga ata njerëz hakmarrs, nga ata njerëz që dëshirojnë do thotë në çdo kusht të marrin do thotë hakun për ato padrejsi që ndoshta u bëhen gjatë prej njerëzve të tjerë. Wal istighfaru lahu. Do thotë ajo çka është thonë këtë mirësjellje që njeriu do thotë të kërkojë falje Pra atë zulum të sënë e ka bërë, do thot, dikusht tjetër. Pra vazhdimisht, do thot, ti kërkoj Allah të falje dhe tjetë prej atyre që nuk insistan dhe nuk kërkon zotit, prej Zotit të madhreshëm që ta denoj atë për ndonje zulum që i shkaktu këti. Va shefa ka tu alejhi dhe të regoj, do thot, mëshirë dhe, do thot, butësi ndaj, ndaj ati personi. Kështu, do thot, e ka... E ka kështjelu shkurë të mirë, do thëtë të hasen në basri ju personin apo njeri ju se qëfar në nënkupton të jetë i mirësjel shumë. Do thëtë i këtë të gjitha këto cilësi në raport me njerëzit tjerë. Kurse kur është pytur <coughs> Abdullaj Ben Mobareku, Ajë është mundu vetëm në tri fjall, apo në tri fjallit të, të kregoj se kush është, apo cili është ajë personi i cili ka moral dhe është i mirësjallë shumë me të tjeret. Ka thonë, huë bastu luas, u e gjhi, ajë njeri i cili vazhdimisht e ka fityrën e buzëqeshur, karshit të tjerëve. Pra, nuk kalzëndaj të tjerëve, arogans, shpërfilje, ignorim, qoftë edhe me fityrën e ti, po vazhdimisht i pret ata me, me fityrë të buzëqeshur dhe të g e para u abdlu u abdlu el ma'ruf ai person i cili vazhdimisht sakrifikon dhe jep uh, <clears throat> me dorën e tij apo me me mundin dhe me m, m, m, m, aspekt material do thot ju bën ju bën të, të, të, të tjerëve mirësi punë të mira vepra të mira ju ndihmon të tjerëve wa kaful adha dhe e kundërta të tjerëve nuk ju bën keq pra këto me këto tre gjëra e ka uh, definu chart Abdullah ibn Mubaraku se kush është ai personi i cili është i mirë sjellshëm. Pra ai person i cili fillimisht sillet me të tjerët me butësi duke u buzqeshur atyre, pastaj vazhdimisht ju bën mirë atyre dhe nuk ju bën keq atyre. Kurse Gazaliu një nga dietarët e njohur do thot Islam kur është pyetur se cilat janë ato shenjat e një personi që është do thotë i mirësjellshëm ka përmend me 10 rasosh ndër to ka thënë ai njeriu i cili është kathirul haya që është shumë i turpshëm ndaj të tjerëve pra ka marrë ka turp pastaj ka thënë qalilul edha ai njeriu i, njeri i mirësjellshëm ai i cili në formë minimale ju bën keq të tjerëve do thotë në asnjë mënyrë nuk nuk mundohet apo nuk e largon vetën nga shkaktimi të keqës të tjerve në përgjësi. Këthiru salah e kunder ta është nga ata të sletë u bënë vazhdimisht, dhe thotë mirë apo mirësi të tjerve, sa duku lisan, a njëri i cili e ka gjuhën dhe thotë të sinqertë, dhe thotë nuk gënjen kur, qalilu kelami wa këthiru l'amel, a njëri i cili fletë pakë, dhe punon shumë do thot ka fjalë pak dhe punë shumë qalilu zalal gabon pak qalilul fudul aj njerit i cili do thot nuk merret me me gjera te cilat nuk i interesojn barren wasulan njerit qi esht i mir, do thot mirsi u ban te tjerve njerit i cili i ban raportet me te tjert nuk osht prej atyre te cilat i ndërpren marrdhaniet me te tjert waquran saburan njerit i cili osht do thot i modest dhe njëri do thotë sabirli durimtar, shakurën është falendërus, radhien njeriu i cili kënaqet do thotë me me pak me një fjalë nuk e ka synin e unt, hakimen është i urt, rafiqan është i but, afifan është i ndershëm, shafifen do thotë është transparent me të tjerët nuk nuk punon me ta do thotë me me lajka e gjëra të ks, sa i natyrë, pastaj ka lënë një aspekt tjetër thotë nuk është ai njeriu i cili është laanan, domo i cili i i mallkon të tjerët, as ajë njerëi i cili i shan dhe i ofendon të tjerët, jo e, e pastaj ajë njerëi i cili bardh fjalët e të tjerë, bardh fjalët e njerëzve, nuk është ajë njeriu do thotë i cili ë nuk u, u bën do thotë gibet të tjerëve por është ai njeriu i cili nuk është do të thotë i mirësiël shumë, është ai njeriu i cili nuk është i gutshëm, nuk është do të thotë çimban do thotë mrzi dhe inati me të tjerët dhe vazhdimisht është i buzqeshur dhe kështu me radh i përmend edhe dhjetra, dhjetra do thotë tipare të cilat e kompletojnë do thotë një karakter do thotë të një njeriu i cili mund të emërtotohet se është një njerë i mirë sjellshëm dhe një njerë me moral të mirë dhe me ahlak si themi ne do thotë të të çmuar. Ky është ai njerë dhe vërtet kur Allahu xhella uala vllazër të nderuar kur u drejtohet e, I, drejt, i kur Allahu i plotfuqishëm i drejtohet pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në një rast i thotë wa innaka ala khuluqin adhim vërtet ti o Muhammed je në një në një kulm apo në një uh, moral do thotë vërtet në, në një moral të lartë që do me tregu Allahu xhalla ala se vërtet ky njerëz ky pejgamber i jon Muhammed lavdrim dhe paqja qofshin mbi të ka qend do thotë në nivelin më të lartë të moralit dhe mirësjelljes dhe kjo vërehet edhe në praktikën e tij Prandaj un do të sjelli vetëm edhe disa shembuj për të kuptuar se vallë si do du, si duhet të jetë muslimani dhe kush është ai musliman i cili synon me qënd të thotë i mirësjellshëm dhe çfarë duhet të largoj nga veta e tij dhe çfarë duhet do thot, të thotë të marr prej të mirave dhe dhe dhe atyre të parëve të mira për me u konsideru do të thotë si njëri i moralshëm, një njeri do të thotë i i, i mirësjellshëm me të tjerët në përgjithësi rregohet me një rast në një hadith të saktë se një njeri që e ka pas emrin e Marwan ibn al-Hakam as-Sulami ka thënë një njerëj shoku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e kishte pranuar Islamin por banonte larg Medinës, do thot larg qytetit ku banonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por koh pas kohë vinte e vizitonte pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, mësonte diçka dhe kthehej te populli i tij dhe ua komunikonte atë që e kishte mësuar nga i dërguari Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të. Dhe kështu në këtë formë me një rast vjen ai pas një kohe të gjatë të thotë në Medinë dhe kur futet në qytet shkon në gjamine, pejgamberit, lavdrimit dhe pacha qofin bitë, ishe se njerëzit janë duke falur namazin, lidhët me ta dhe vazhdon apo e fal namazin. Dhe ndërko duke falur namazin, dikush prej të prezën, prej falësve, të shti në namaz dhe thët, elhamdulillah. Dhe kë, nga ato njëhuri që i kishte në lidhje me namazin, që i kishte marë paradisa muajve, në atë kohë, gjatë faljes e namazit, Për arsye se na duhet me ditë se në fillim kur është bër obligim namazi nuk ka qenë ndaluar biseda në namaz. Do thotë që njëri më akthyë tjetrin selat, tjetrit selamin apo njëri do thotë me fol me dikën me përshëndet, e kështu e ka pas lejuar që të falë ta fal namazin, po edhe ta përshëndet atë që e ka afër, e kështu me radhë ndonjë bisedë do thot të kësaj natyre nuk ka qenë e ndaluar. Dhe ky ishte nat faz, do thot, dhe kështu e kuptonte mënyrën e faljes së namazit. Mirpo gjatë atyre muajve që kishte munguar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto veprime në namaz ishin të ndaluara dhe ky nuk e dinte. Dhe kur të shtiu, do thot personi i cili ishte afër ti dhe tha elhamdulilah ku ia ktheu dhe i tha yarhamukallah, do thot at lutjen që zakonisht i bëhet personit i cili të shtin dhe njerëze që ishin duke falur afer ti e kuptuan se ky gaboj dhe folin e namaz dhe fillun dikush do thot me, me isharet, do thot ti bëj me dje se je duke bër gabim dikush tjetër me dorë, dikush tjetër me sy, e kështu me radhë dhe kjo e shëse diqka nuk është në regull dhe shqetsohet nga ajo vërsulje që i bëhet dhe thot nga falë si tjerë dhe fillun me foli thot që farë kini që po po po Sulmani kështu do thonë në këtë formë do thotë po po bën sikur sikë i sharet apo sikë lëvizje dhe kur në këtë formë ai në një formë i akuzon apo e, shq e shqetësohet dhe e, e reagon në këtë formë dhe kur e shohin do thotë që çfarë ka bër prapë vazhdoi namazin dhe edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e nin se ka bër do thotë zhurum njërin nga të prezentit Me gjitha te namazi vazhdojnë falet dhe pasi gjithë përfundoj namazi, i dërguar e Allah të lafdrimi dhe pache që është i mbite, e kupton se ky ka qenë mërvani edhe i thyr, e thirë dhe thot o mërvani e e këtu, vjen edhe po tregon dhe thot ky sehabiu dhe thot për veten e ti, thot për Zotin thot, nuk kam parë thot në ftyr të tokës njeri mësus më të mirë se pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem. Për Zotin thot, asë nuk më ka qortu, As nuk më ka e, ra, as nuk më ka thonë fjalë dhe thotë keqe, por më ka mësuar dhe më ka thonë, o mërvan, o mërvan, kjo namazi është dhe thotë lutje, apo është adhurim të së një njerëzit e bëjnë dhe thotë për Allahun e madhërishëm, dhe brenda namazit tani nuk janë të lejuar, të lejuara bisedat në mes të njerëzve, pra ndaj mos, mos e vepro këtë më, dhe thotë mos e vepro këtë më dhe thot Meruani pas këti momenti nuk kam vepru dhe të regon dhe thot atëhçi e ka e ka vërtetë pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam mënyrën se si ja ka komunikuar do thot kët kët informacion i dërguar ai Allah te Meruanin duke mos e çortu duke mos i thonë se na i shqetësovet xamin apo na i shqetësove njerëzit që falëshin na, na ngatrovën namazin recitat e kështu me radh por shumë but e mësoi dhe e, e, i mbeti ajo në kokë që atë që ia mësoi pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam dhe e ndje e ndjeu veten shumë rahat dhe komod në mënyrën dhe metodën si ja mësoi do thotë këtë gjë ky pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam këtij njeriu. Prandaj ne vëllezër të dashur vërtet duhet të marrim sim do thotë nga kjo ngjarje dhe posaçërisht ata njerëz që janë në për xhamia dhe frekuentojnë xhamiat dhe vin njerëzit e huaj apo edhe fëmit në këtë rast, edhe falin së bashku me ta, shohim do thotë disa reagime që i bën disa pleq ndoshta edhe nga mosdia e tyre se ai ka lëvizë e ka bën ndonjë veprim nga mosdia, do thotë e Sulmon e vërsul i vërtet e kështu me radh, duhet me pas do thotë kujdes në këtë gjë dhe t'jet do thotë a mënyra se si i mësojmë të tjerët mënyra e but për arsye se kjo më shumë ndikon se sa do thotë nëse ne i vurrsulemi dhe e sulmojm ashtu ashtu siç veprojn fatkesish disa nga njerëzit të cilët do thotë ballavaçohen me kësi rathsane. Dhe ky është shembulli më i mirë i mnyrës e si duhet muslimani dhe thotë të jetë i mirësjel shumë edhe me ata njerës e se nuk i kanë parasysh këto e, gjerat e, e, të islamit, njërën e faljes e kështu më radhë, të silët me ta në formë të butë dhe të komunikoj të vërtetën dhe mësimet në formën më të mirë. Dhe nga kjo shembul kuptojmë dhe thëtë mnyrën e mirësjeljes dhe metodologjin e, e, e mësimit të gjërave që si e ka ba pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem. Pastaj një shembul tjetë të vlëzër vl vl të ndëruar për të kuptu mirësjeljen e pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, mund të përmendim shembulin se si i dërguari Allahut pasi që bëri davet në meke disa vite dhe u persekutua në të gjitha format dhe u ndalua madje edhe u mundua duke duke i shkaktuar dëm të ndryshëm kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se vërtet përcjellja e mesazhit të Islamit në Mekë është bë pothuajse e pamundur deshi ta provoi të thotë një mundsi tjetër të shkojnë në një qytet të afërt do thotë afër Medinas dhe aty do të të të komunikaj, do të të islamin atyre njerëzve që ndoshta ata do të përqafojnë dhe do të pasojnë pejgamberin sallallahu aleyhu sallem dhe nuk do të veprojnë ashtu si që kanë vepruar me kaset. Dhe kështu me një ras zjedhë rogën dhe shkon në Taif, një qytet që është afer me mekes prafërisht 70 km dhe shkon në atë qytet dhe fillon kur hyn në qytet fillon do thot, thot, të thotë u aspigojnë njerëzve do të thotë shpalljen dhe banorët e Taifit as kësh e priten pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jo që e ofendojnë e tallën po filluan do të thotë edhe fëmitë e lagjeve që të grumbullohen të, këta burrat filluan do thot, të thotë të grumbullojnë fëmitë e lagjes dhe u than atyre mblidhni gurales në rrug dhe gjuajini një kët njerëj edhe në çmendni në formën më të më të keqe dhe ashtu veproin dhe e përzejn pejgamberin sallallahu alejhi wasallam nga ky qytet duke gjuajtur me gurr dhe duke rryedhur pejgamberit ton Muhammedit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të gjaqu nga trupi i tij del nga ky qytet dhe kur uh, dal në, në jashtë qytetit dhe ulet në një vend për të pushuar vjen do thot meleku gibrili alaihi salam dhe i jap selam pejgamberit sallallahu alaihi wasam thot o muhammed ke selam prej allahut ke përshëndetje prej allahut dhe e, së bashku me mua do thot më shuçron me mua po thot gibrili është edhe Meleku i Kodrav dhe ai ka një mesazh për ty dhe i fol do thot Meleku i Kodrav thot mua më ka urdhëruar Allahu xhalla walat që soti jam nën urdhrin tënd dhe nëse ti më urdhron që këto dy kodra të cilat janë do thot njëra në njërin anë të qytetit të Taifit tjetra në tjetrën anë nëse ti urdhron që këto dy kodra që ti bashkojë dhe ta ta ta fundosit tërsisht dhe ta humbin nga sipërfaqja tokës këtë qytet atëre do ta veproj kët Muhammed sallallahu alaihi ve sellem edhe pse ishte ofenduar, ishte nënçmuar, ishte gjuajtur me gurr dhe i është bërë do thot një zullom megjithse ai ka qenë do thot në hak nuk pranoj kët në asnjë formë dhe thajë jo në asnjë formë nuk dua domthon se të hakmerrë ndaj tyre, por elus Allahun e Madhreshum që nga brezi i këtij këti qyteti, do thot nga brezi këtyre njerëzve do thot te këtij qyteti të dalin fëmijë dhe pasardhës të cilët do ta adhurojnë Allahun e Madhreshum dhe do të jenë muslimanë të mirë. Dhe kjo ka qenë do thot ai rikthimi të cilin ka dashur pejgamberi sallallahu alejhi veselam, ai hakmarrja të cilën ka dashur me me ba pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem nëse mundem me quj të hakmarrje, do thotë ka bë dua për ta e, që prej aty atyre njerëzve të cilët e kanë shohë, e kanë ofenduar, e kanë qujë pejgamberin pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem të dalin dothot, njerz, të sjet, do thotë njerëz të cilët do të jenë do thotë musliman të mirë, edhe këtu kanë ngjarr. Ky qytet e, e ka pranuar Islamin dhe llogariten me 10 me 10 njerëz që unihen në emrat e tyre që Kan cin do thot nga ky qytet kanë dalë do thot si musliman pas një kohe që kanë ndodhur do dhe thot kjo ndodhi e keqe. Ktu e vrem do thot sjelljen dhe çasin që e ka bë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem vë vërtet do thot kur e shohim do thot këtë ngjarje kuptojm se vërtet i dërguari i allahut muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë në kulmin e moralit të mirë, prandaj edhe allahut xella wala e ka ngrit dhe e ka lavdëruar do thot me kët epitet. Prandaj vëllezër të nderuar, ne vazhdimisht duhet të bëjmë do thot krahasime me kët çka çka i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe si ka reaguar dhe ndaj asaj se çfarë na ndodh neve nga njerëzit tjerë, ndoshta dikush mundet me na bëna ndonjë të keqje, me na ofenduar, me na dhanë, me na thënë ndoshta ndonjë fjalë të keqje apo ndonjë fjalë ofenduese, ne jemi në gjendje ndoshta shumë veprime të bëjmë, s'po thëm me ngrit dorën, me kthy do thotë atë fjalmë një fjalë të njëjtë e kështu me radh, po jemi në gjendje Atë ta bëjmë edhe shumë më shumë se kjo, vetëm e vetëm, pse dhe në do të thotë dikush ndoshta na ka ofenduar apo na e ka thënë një fjalë një fjalë jo të mirë për veten tonë apo për karakterin tonë në përgjithësi. Kurse e shohim në këtë rast se si ka reaguar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Vërtetë neve, siç ka thënë Allahu xhala ala në pejgamberin tonë kemi shëmbulltyr, kemi yrnek si thuhet në gjuhën e popullit. Yrneku i on edhe në këto veprime, edhe në sjelljen tona duhet më qenë kët. Nuk duhet më qenë Yrneku i on Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vetëm në faljen e namazit apo në agjerimin e Ramazanit apo në këtë atë në adhurimet të cilat i bëjmë gjatë jetës ton, po vërtet Yrneku për ne Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhet më qenë edhe në sjelljen tona, edhe në veprimet tona. Prandaj edhe duhet të lexojmë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të mësojmë nga përvojat dhe nga ato uh, ballavazime të cilat i ka pasë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij gjatë në përditshmërinë e tij dhe si ka reaguar ai dhe si do thot i ka menaxhuar situatat e këtylla un do ta përfundoj do thot këtë pjesë të emis emisionit sikurse ndoruar edhe me një ngjarje të fundit nga e cila kuptojmë vërtet të të të atë kulmin e mirësjelis të cënë e ka pasë pejgamberi sallalale usam. Të regohet me një rasë se ka qenë një person i cilë e ka pasë emrin Zeyd i bin Sa'ne, Sa ky ka qenë dë thotë që i futë jahudi, Zeyd i bin Sa'ne Sa ka qenë jahudi që i ka banun Medine. Po si gjdihe dë thotë jahudit e Medines, që i futët e Medines kanë qenë prej pasuzve të librave të mehershëm dhe ata gjithsesi pritnin dhe e dinin uh, uh, se do të ket pejgamber të tjerë mas pejgamberve të cilët kanë qenë sikurse Musa alayhiselam e të tjerët. E dinin që do të ket pejgamber të tjerë vazhdimisht dhe prisnin që do të vijë do thot pejgamberi i fundit uh, për të cilin kishte paralajmëruar edhe edhe te vërati libri i tyre i shenjtë i kishte zbritur Musa alayhiselam. Dhe Në këtë liber gjithashtu përmendëshin edhe disa sifate apo të cilësi të pare të këti pegamberit që do të vjenë. Edhe kjo Zeyd ibn Sane të regon dhe të të thotë, kur erdi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam të, e, në Medinë, Uh, Unë i kisha parasysh shenjat e pejgamberis, uh, të slet i kisht e lajmruar uh, Musa e Alejsevam në Tevrat, dhe me njëherë shkova për me vërtetu se a i ka këtu tipare këj pejgamber, këj njeri i cili po i thot vetës pejgamber, apo është vetëm një mashtrus. Dhe e ka vrejt, thot i kam vrejt të gjitha ato tipare, si kurse që ka shenë, uh, pranimi i dhurates dhe mos pranimi i sadakasi, jepej të dërguarit lafdrimi dhe pacha qoshin bë të, pastaj dhe thotë shenja të cën e ka pas dhe thotë në shpin pejgamberi lafdrimi dhe pacha qoshin bë të, të gjitha thotë vetëm një shenj apo një paralemrim nuk e kishte par dhe doja ta vërtetaja edhe këtë për me kuptu se vërtet ashtë ai pejgamber i sakt, por të shenja në na kishte paralajmëruar pejgamberin tonë Musa i alay salam ajo shenjë ishte se nga shenjat e pejgamberit ishte ajo se sa so më shumë që xahili ta apo i njerranti ballavaçohet me i njerrantin dhe i njeranti e shtin, atë njeri do thot me u hidhru, a i ashma shumë bëhet maj menqur dhe maj mendjen pret dhe nuk bëhet pre e këti i njeranti që e ngacmon atë që për të u hidhruar e a i nuk hidhruat. Pra kjo ishte një shenjë për të sinë kështë e paralajmru Musa i Aleislam për pejgamberin e Arshum për Muhammedin Aleuslam, dhe thot mundohesha, kjo, sa, zedim në sane, thot mundohësha të gjeja ndo një situatë të avërtetëoj se ashtë e saktë se ky njëri nuk hidhrohet nga provokimi që mund t'i bëhet nga ndo një ignorantë apo nga një njëri i cili thot të thotë e nëzitë apo e provokanë me diqka. E thotë vazhdimisht e kam për cilë. Dhe me një rastë, kur Muhamedi s.a.s. ishte me Aliju në Radiallat Al Anhu dhe kishte dalë në një, një vendë, Fot vjen një njerëz nga jashtë Medinës dhe i ankohet Muhamedit sallallahu alejhi wasallam për skamje, për fisin e tij, për familjen e tij dhe kërkon prej tij një ndihmës. Edhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam e pyet Aliun Hakim diçka mi dhon dhe thot nuk kemi, nuk na ka mbet asnjë pasuri për më shumë se ndihmou, thot aty un e shfryzova rastin edhe i thashë eh, Muhamedit, o Muhammed, a dëshiron unten ndihmoj çtë jap, do thot huaj një shumë të parave me kushtit të më japësh kalyp do thot një një kopsht në xhenet që kishte hurma, ato hurma kur të piqen ti marr un të gjitha. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e bën këtë marrveshje me me prezantimin e dëshmitarëve dhe i merr një sasitë të të parave apo të arit që e kishte dhe ato më njëherë ia dërzon këtij personi që kishte nevojë dhe thotë shko krye punën tënde me fisin dhe familen dhe shpëtoi atë nga skamia dhe thot un pasi ja vdhash ato parë dhe u morëm vesh çikthimi parave të jetë pas një kohe pasi që të piqen hurmet thot kur u bën disa ditë për ta provokuar se vërtet a është një njeri i mençur dhe i cili e, është mendje prhtë dhe e, i i, i qet dhe nuk hidhrohet për gjëra edhe për gjëra për të cilat ka hak thot shkova në xhamin në prezencën e të gjithve dhe e thira o Muhammed dhe më mu përgjigj thot ato parat që ti kum dhan ndua ti mi kthesh e dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i përgjigjet thotë si ti kthej kur ne hemi marr veshje ato parat ti merresh në kohën e caktuar ajo është do thotë kur piqen hurmet në filan kopshtin Dhe thot un çelëmisht fillova ta provokoj dhe t'i them se ju familja juaj e, e Abdul Muttalibit, do thot e, gjyshrit e pejgamberit sallallahu alajhem, ala, jeni familje që nuk i lajn borxhet, jeni familje që u han do thot të tjerve hakun dhe thot fillova ta akuzoj me akuza të padrejta çelëmisht ta provokoj se si po reagon ky njerëz që po i thot vetes pejgamber ta vërtetoj a është me të vërtetë pejgamber apo vetëm është një pretendues. Dhe thot, në ato momente kur unë zeva dhe duke, duke i tha në këtu fjal, thot, ngritet e, omeri, dhe hidhrohet dhe thot si po e akuzon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këto gjëra dhe kur ti do thot nuk ke drejt edhe fillon do thot ta mbroj me gjuhë të ashpër dhe madje dëshiron edhe me nxirr shpatën dhe më ia hek kokën se e, me padrejësisht do thot e akuzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mirë po i dërguar i Allah te reagon shpejt thot ndalo Omer se nuk je duke vepruar drejt Për arsyesë se ti nëse dëshiron më ndërhyj, atëherë ndërhyj në këtë formë. Më spari mu do thotë çortom që un ta kthej borçin dhe çortojë kët që të përmbahet rregullave dhe atyre marrveshjeve që i kemi pas. E jo do thotë kalosh në atë fond të ekstremit se nuk ke të drejtë. Dhe urdhron do thotë një person Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se më shkumë marr atë pasuri dhe më ia kthy ky një këtë njeriu. Dhe kur shkon ai për ta kthyer pasurinë dhe kur te vjen sa zaid ibn sa'na thot ndal tash dhe e bën shahadetin dhe thot o i dërguar e allahut un kret kët veprim e kam bër vetëm me një qëllim ajo ka qenë ta vërtetoj pejgamberin tanë dhe një nga shenjat e pejgamberisë për të cilat ne jemi paramëbruar nga pejgamberi jon Musa alayhisalem ka qenë edhe kjo që nëse pejgamberi provokohohet dhe pa të drejtë nga ana i dhe aj e ignorantit dhe ai e menaxhon këtë situatë në mënyrë të mirë dhe nuk hidhrohet, atëherë kjo është do të thotë shenja pejgamberisë, e unë i kishna pa i kisha parë të gjitha shenjat e pejgamberisë pejgamberistë ti, por kisha nevojë më e pa edhe kët, por pasi që e vërtetova, tash dëshmoj në vërtësinë se ti je pejgamber dhe e thot shahadetin dhe bëhet prej atyre njerëzve yahudit të pakt nga banort e medines të cilët e pranun islamin. Pra ndaj kjo shembul dhe shembuj të tjerë të cilët i përmenda shikua së të nderuar, në bëjnë me medije se vërtet, vërtet dhe thot mirësielja duhet me qenë t'i parë e gjdo besintarit. Edhe ashtu që si i ka përmenda dhe thot gazaliu ato shenja të mirësis, vërtet jonë të gjitha të nevojshme nëse deshirojnë me qenë nga ata njerëzit të cilët vërtet Arrinë do të të këtë shëmbëltyr të pejgamberit sëllë Allah a.s.m. edhe arrinë me nëgjasu pejgamberit sëllë Allah a.s.m. në këto gjëra, atërë e, e, nuk duhet me qenë nga ata njerëzit që në veprimet e tyre, në sjeljet e tyre i te i kalojnë kufit, qoshin edhe nëse u bëhet në një padrejtësi apo në një... E, e, U, atyre thot, u drejtohet atyre dhe thëtë në do një fjal e ran e pa drejt, a i duhet me sin i qetë dhe me u mundu me të i kalu atë me të butë pra arsujë se kështu ka sinë dhe thëtë të të të të tëtë Metodologjia e pejgamberve, metodologjia e pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që me të tjerët është cilur but vazhdimisht dhe kjo butsi siç thot edhe Allahu xhalla olla në ajetin tësë e fillum do thot këtë këtë temë, thot fa bima lin telehum, do thot nga ajo mirësi që Allahu xhalla olla i dha atij do thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai tjet i but dhe i mirësiellshëm me njerëzit ajo ka ka pa shkak që ti afrohen pejgamberin sallallahu alajhi wasallam njerëzit dhe ta pasojnë atë, ta dojnë atë, ti jeni janë dhe thotë të sakrifikojnë me të vlefshmend vetëm e vetëm e kënaqsh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, lutim Allahun e madhëshëm me na bën nga ata të cilët e vërtet e dëgjojnë këto fjalë më ndabën nga ata të cilët e, e, na izbut zemrat tona, na bën nga ata që në, në raport me të tjerët arrin do thot kulmin e mirë sjelljes dhe i menaxhojnë do thot situatat në mënyrën dhe formën më të mirë dhe na largon nga veset apo nga tiparet tona apo nga cilësit tona, ato vese, ato, ato veprime të këshia, si kurse që janë, do të të i kalimi, kufive, pastaj këthimi i ofendimit me ofendim apo sharjes me sharje, apo e, e, sulmit me sulnë për arësujë se vërtejtë këto nuk duhe nuk duhe të jenë, do të të të i parët të musimanve, ashtu si që është, do të fatkesisht të këshumë njerëzë vësallallahu ala nebina, muhammedu ala ali vësallallahu ala ali, ë neve të ndëruar shikues për pak çaste po shkëputemi dhe kthehemi prap për t'ju përgjigjur pyetjeve të të cilat ju do të do të bëni qoftë me anë të telefonatave apo qoftë me anë të email adresës. Pra, e pushojmë pak. Të nderua shikus, uri këthujem prapët në pjesën e 2 të emisionit, pjesa për cilën ashtu si që ju para lajmruam, do të trajtojmë problemet dhe pytjet të cilat të vinë në përmjet telefonit ton. Më informon regjia se ta shkemi një telefonat. Alo? Selamu alaikum, hërët. Aleikum, selam. Në kom një pyët jetë shkurt. Dhe eshka dhe që pak më më kallëzuet punën e higjëramit. Po. Dhe qka pak më bëhë kësalisht me së komentimin sfigurës e qka që të bëjë higjëramit në shërimin e njërit. Në regull, e kuptuam pytjen. Edhe kur është nevojshme me të predikuar. Në regull, e kuptuam pytjen. Po. E, shikusi dhe thotë, po e përmenë në një term jo bashkë qartë, po mendoj si është që përqilim higjame, ja? në gjuën arabe që faktikisht është një farë veprimi i cili ka qeni një orë dhe në kone për ega meri sallallahu a.sallam po ka qeni një orë dhe teknetik më të vjetrit për ata të sletë ndoshta e, kanë pas rasin të digjojnë do thotë më të vjetrit është një formë do thotë e veprimeve do thotë që ndërlidhen me mjekësin tradicionale me ansë të cilës njeriu do thotë me an të disa mjete të quajtura me gota vendosen në pjesë të ndryshme të trupit dhe bëhet nxjerrja e apo tërheqja e, e atij vendi do thot në trup dhe pastaj çpohet dhe bëhet nxjerrja e gjakut dhe kjo nxjerrje e gjakut e relakson trupin e njeriu, e relakson dhe mundet me ndikuar për me të kalu disa probleme me të cilat mundet me vujt e njeriu, sikurse që mund të jetë migrena apo mund të jetë lodhjet e shumta ose çështja që njeriu të ket ngritje të tensionit, shtypjes së gjakut e kështu me radhë dhe është një metodë tradicionale e, me anë së cilës edhe në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam është praktikuar, me anë së cilës menzjerin e gjakut është është janë shëruar disa sëmundje të ndryshme të cilat janë të njohura kan cinte njohura apo kan cinte aktuale edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për këto për kët metodologji kemi hadithe të shumta, madje unë di që ekziston edhe një libër i përkthyer në gjuhën shqipe dhe për ata e, që dëshirojnë të kenë zgjerim në lidhje me kët me kët praktik mund ta lexojnë atë dhe të kuptojnë pak më qartë, mirë po ne do të mundojmë në pika të shkurtata të, të të formulojmë atë se e çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në lidhje me atë hijamen e, e, apo në lidhje me këtë praktikë evremse vet i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të e ka praktikuar kët koh pas kohe në kok ose në ndonjë vend tjetër në trup dhe ka qenë praktika e tij që kët ta praktikoj ditëve të bardha e, të muajit hnor kurian dita e 13, dita e 14, 15 kur kanë qenë ditët e bardha, atëherë e ka praktikuar këtë kët praktikë, do thotë e ka nxjerr xhakon pe trupit në kët formë dhe prej synetit or gjithashtu që kjo të praktikohet në ditët tek të muajit e jo në ditët çift dhe ndikon në përmirësimin e, e për do thotë në shumë aspekte ndihmon mirë po ato më të veçanta është kur njeriu ka molisje apo ka dhimbje e, që të cilat ndoshta nuk mundet më i kuptu dhe kanë bënë me çarkullimin e dop të gjakut atëherë bëhet do thotë kjo praktik dhe me an të kësaj e, largohet e, largohet do thotë një një sasi e gjakut që e shton do thotë metabolizmin dhe çarkullimin e gjakut më të mirë dhe është do thotë një veprim i njohur dhe ka edhe tek ne disa prej e njerëzve që e praktikojnë megjithëse jo në masë të madhe kurse në botën arabe është shumë e njohur dhe ka vende të posaçme njerëz të cilët e aplikojnë kët dhe nuk është një një metodë e rrezikshme, është një metodë me anë se cilës bëhet prëria e e, e lkuros në në shumë holl dhe aty vendosen ajo go, ajo gota dhe me an të asaj tërhiqet me an të gotës tërhiqet do thot gjaku i jo i mirë dhe kështu e, largohet ai gjak prej trupit të njerëzit kjo është do thot për afërsisht inshallah për ata të cilët dëshirojnë zgjerim mund t'i kthehen atë librit që e përmenda pak më herët kemi edhe një telefonatjë tjetër alo alo Si duket dështoj këto telefonat, të kalojmë tek pyetjet të cilat pyetje na kanë ardhur nëpërmjet emailit. Ëh po thot një pyetje, kam shkuar te kam shkuar te një hoxh për të bërë rrugje, i cili më ka dhënë një terapi dhe më ka thënë të vizitohem përsëri por burri nuk po më lejon sepse e ka dëgjuar një hoç tjetër i cili ka thënë se duhet t'i bëjmë rukje vetvetes, a bën një këshill burrit, a lejo të shkoj të bëj rukje për shkak se unë nuk di. ë ndoshta në emisionet e tjera neve kemi shpjeguar se rukja është metodë me anë se cilës njeriu i fryhet me lutje kuranore ose me lutje profetike duat e pejgamberes sallallahu alejhi wasallam i fryhet personit i cili ka ndonjë çytje apo ka ndonjë magji apo ndonjë msysh dhe në këtë formë me berëçetin e asaj atij leximi që e bëm bëhet do thot ndihmesa dhe largohet ajo çytje apo ajo magji e msysh me cilën të cilën mund të ballavaçohet njeriu. Dhe kët fillimisht është e saktë që njeriu ka mundësinë ja bë vetes së tij dhe kjo është më e drejta që secili njerëj qoft në kohën e xhumit vetë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam ashtu siç vërtetohet kur ka ra në shtratin e xhumit është ul në shtrat dhe i ka ngritur duart dhe ju ka fry atyre dhe ka lexuar 3 herë Kulho Allahun, 3 herë Kulauzu birabil falaq, 3 herë Kulauzu birabinnas, pastaj në atform 3 herë e ka përshirë trupin e tij me duart aty ku ka mund me prek trupin dhe kështu i ka fryrë vetes së tij 3 herë dhe ka ra me fjet. Dhe kjo është një formë e rukjes që i bën njeriu vetes së tij. Ka raste kur pejgamberi sa sollallahu alajhi wasallam kanë dinë në ndonjë vend dhimbje, i ka fryrë vetes së tij dhe e drejta është që njëri u të vepraj në këtë form dhe të i fry vetës, të i bëj rukje vetës. Por nëse ka në një, është në, në ndonjë situatë pak më të rënd, ka është qësime shumë të më dha, atër e edhe nëse vizitohet tek hoxalart dhe hoxalart të kë hoxalartë dhe hoxalartë të së gjithë merën dhe thotë me, me, me, me rukje, i, i ledzonë ati Kur'anë a personit që është ismur i lexon Kur'an dhe i frynati dhe bën lutje dhe i frynati dhe në këtë formë vepron disa herë në këtë nuk ka gjë të keqe dhe kjo praktik është e njohur edhe vetëm kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe ism është praktikuar në disa raste dhe kemi hadithe të qarta për këtë ajo çka do të duaj burr i burë, ju të të, të ndalonte do të ishte nëse ti do të kërkoje të shkoje te ndonjë hoj i cili bin haymalia apo disa truqe, disa veprime me anë të të cilave ai vetëm dëshiron me arrit tek paraja edhe shfrytëzimi i situatës tande, këtu e, do të ishte e drejtë mos me të leju burrin me shku kurse te kozhallar që bëjnë fryr frynë me Kur'an dhe me hadithet e pejgamberit saallallahu alajhi wasallam, është e lejuar me shkollë, nuk ka gjithë keqje. Kemë një telefonat tjetër, alo? A dëgjoj? Gjitha e bo një kytje. Ordra? Uh, Jom shkollë fillore dhe kom që e shumë më bëllu, ama drejtorejshë a shkollës nuk më lejan. A kanë ma gjëna ata apo une që nuk pëmull në vëpru kur dhjo? Mirë. Salam aleikum. Aleikum, salam. <coughs> Filimisht, motër e ndaruar, unë ju përgëzaj për këtë iniciativë dhe dëshirë të cënë e kini dhe lusë Allah në madrishë me ju forcu në këtë rrugë Dhe vërtet për neve hoxalarve, po sashtërisht, kur dëgjojmë këse raste, gëzohemi në zemrat tona për arsye se vërtet është një shkëndije, shprese në këto rrathana kur fatkesisht shumë prej trinjive dhe të rejavë në për shkolla qoftë filore apo të mesme, mire me disa punë apo bëjnë disa veprime të cilat nuk i ka hija e njerëzve të, mo, të kësaj moshe të mirën me asopun dhe kur të dëgjojmë raste të tilla kur kemi me gjithë këto situata dhe rrethana kur mundësitë e devijimit dhe marrjes me punë jo të mira nga ana të të, të rinive janë shumë aktuale këto mundësi për shkak të thotë media apo për shkak të mundësive të internetit, për shkak të mundësive edhe materiale edhe daljes e kështu me radh kur shohim do thotë fëmijë dhe, thot, dhe vajza të reja që i kthehen islamit, atëherë kjo neve na përzgjson dhe un lutus Allahun e madhëreshën mo ju forcu në këtë rrugë. Do të vazhdojm, po fillimisht kemi një telefonat tjetër. Halo? Alo. Alo, Mirama? Mirama? Selam alecim. aleikum. Aleikum salam. Uh, kisa po sep një pyyti e. Urdhra? Unë i fali 5 ku namaz dhe në bas 5 kuve namaz qëre dhe namazën e natës më fali. Po, më kanë sonë disa që namazën e natës nukëm pjetë nëse e fali vitre në jaci. Po? E kështu që unë e kërë kom fali jaci në marë të kom fali dhe vitre. Po, po a bonën e tash për të fali namazën e natës edhe qëse kom fali vitre në jaci? Mirë, në regullë e kuptova, keni ndë një pyyti e tjetër? Jo, dhe që përshëndarë. Po këthejmë të pyetja e kësaj vajzja, themi nëse ju e në atë mosh në kohën e shkollës filore, atëhere vërtet është vështirë të mërëni ndo një vendim të këtilë, që ju të ecni mbuluat, qoftë përshka këtë familjes apo të shkollës e kështu me radhë, atëhere themë që ju më bështet ju në i Allahu në madhërishëm dhe këtë vendosëshmërit të cilën e kini eh uh, sunonit aromatizoni kurt arrini pak moshën më të madhe, moshën e pjekurisë, atëherë do thotë ta vendosni uh, për arsye se për momentin ndoshta edhe nuk e, e keni arrit atë mosh kur kjo është obligative. Ë uh, në lidhje me pyetjen të cilën e bëri shikuesja uh, e fundit rreth asaj që nëse njeriu i fa, e fal namazën e vitrit Pastaj gjatnates dëshirojnë me fal namaz namaz shtesë do thot namaz nafile na çfarë të veproi themin se në parim duhet me ditë që ashtu siç vërteton pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam namazi vitrit duhet me si namazi apo të them më mirë është e preferuar të jetë namazi i fundit me të cilin e përmbyll njeriu faljen gjatnates dhe kështu ka qenë dhe praktika pejgamberes sallallahu alejhi dhe selam i cili kur e ka fal namazën e yatsis, e ka fal edhe sunetin e fundit të yatsis, pastaj nuk ka falur namaz tjetër, nuk e ka fal as vitin, as ndonjë namaz tjetër deri në kohën e gjysmës së natës apo 1/3 të natës ka fundi, atëherë asht ngrihet pe gjumit, ka marr abdes dhe ka fal namaz natë as sa ka fal, zakonisht ka fal 8 rekate namaz natë të gjata, pastaj e ka falë vitrin dhe me këtë e ka përfundu, do thot, e, e, e, namazin e natës me vitr. Pra arsui se kur temi namaz vitr, është që ala namaz tek. Se të gjitha namazit i kemi qift, qoft 2 rekate apo 4 rekate, namazi i fundit është tek, kjo është do thot namazi i vitrit 3 rekate. Pra ndaj e preferuar është që ajo të lihet në fund. Pra ndaj unë ju kshiloj motër e ndaruar që nëse ju e falni namazin e jacisë, dhe e falni synetin dhe e shihni veten apo keni vendosur, keni planifikuar të ngriheni natën për ta falur të ngriheni natën për ta falur për të falur namaz natë, atëherë mos e falni vitrin atkoh, lejani vitrin dhe e falni në fund kur ti kryeni ato namazet nafile që i keni bënë, njëtë dhe me vitër ta përmbyllni namazin e natës, për arsujës edhe vitri konsiderot prej namazëve të natës. Dhe kjo është e regullat të veprani. Por nëse ju për një arsujë apo tjetër e kini falur namazin e, natës, namazin e vitrit, mas jatsis, dhe jeni ngritur natën, apo para se mera kini dasht me falë namaz, na file e kini pa vetën që i mundeni me falë edhe dënjën të falëni, atër nuk ka gjithke që i mundeni me falë, për arsujës e nuk është kjo gjë obligative, ashtu si që mund të pretendajt dikosh, zote edhe më smiri. E, pasi nuk kemi ndë një telefonat, kalohim dhe thotë një, një në pytjen të cilat kanë ardhe thotë në... në... Halo! Po, urna? Mirë më ama. Mir selam aleikum. Aleikum selam. Urna. Jeni Mune drejt përle. Urna. Aort të blikin, aort dëtërin, në fërë në shumënë, në përqa familjen. Po? Nja. E dyta, është që në përgjësi i fërë e shumën, dhjetë që është e shumën. Po? Por, une me sa kom në gjuhë për e bëbës, për e dhezëve të bëbës, kur nuk orë dytërin i prindit me dytëruf minë që ofë bashkëshrotën, që ofë minë, që ofë misë, gjithë dashërit e ti mi largue o më hynë fërë në islamë, o nuk ka. One di vetëm në gjanë, palëndërej, për në të mi që më kanë kshilua, edhe më kanë shua ashtu që duhet, por kur njët nuk kom në gjuë, që është dy të rinë mi dy të ru familjen më kështë në islamë. Se kom një rasë, konkretisht, të dhonër jemë. A i kanë shumë mjekët, ka hië, jë dalash, po ka hië për, përstepri. Që shpozirën dërën të unë ku jetë të jëne. Kamë rinë punëm me, shkatru familën, mund do, jemi munduane, apet që apet, i kimi bashkua, për hirt familës, për hirt njëve, apet e vazhdojnë të njëtën rrugë, më të të tënë familën, do më thonë nësi misë, si dojë, si kushërni, këtë vazhimi ka lërgujës për e familës. Shëtë haram muzika, haram, kjo haramu nuk di që ka është halalë. Ta i person. Në regullë. Pa, mërë parasysh, ne mi dëtërumë për hatë të knipavët, mesave, rësit misorë, mësmeqat familën, po për është një këshilë dhe për e joshë. Pa, në regullë. Po, regull. Mirë ë në lidhje me pyetjen se a është obligim me përqa familjen apo a duhet besimtari i cili ë don me ndiku tek familja e tij me me prur situatën atmas sa që më përqa familja themi se në fillim duhet me pas parasysh se Allahu xhalla ona në Kur'anin famlar thot la ikraha fi din nuk ka dhun në fe Madje, feja nuk mundet në asë një formë, në mënyrë të dhunshme, ti imponohët dikujtë. Pra arsye se ka të bëj me besimin, ka, ka të bëj me bindjen, ka të bëj me atës që aj e, e, manifeston si e, bindja dhe në nështrim dhe aj Allahot të madrëshëm. Dhe kjo nuk mund të arihet me zorë, me zorë mund, mund është njeri u të i marrësht diqka mund është njeriu do thotë ta detyrosh me vepru diçka, ama në formë të dhunshme, me e shtime besu dikon, ë ë dhe mja mja ngulit besimin në zamrën e tij, kët nuk ka mundësi me bëj askush. Dhe edhe nëse dëshiroj me bëj, kët nuk arrij me bëj. Për arsyesa edhe nëse dikush mund të deklarohet se un për shkak të dhunës e kanë bëk kët A tere faktikisht asnjëse kjo bindje nuk ka mbretruar në zemrën e tij, ai ka lënë fazën apo në rrethonin që është munafik dyfytyrsh, që për shkak të dhunës e paraqet veten se është musliman kurse në brendësinë e tij nuk është musliman. Prandaj kjo as nuk nuk është obligative, po edhe nuk është e mundur e, me u, me u realizu. Kurse në lidhje me familjen apo në lidhje me një person i cili ndoshta në një periull të kohës nuk ka qenë musliman si duhet, apo ka qenë musliman, po ka pas disa të i kalime, dhe i kthehet islamit, dhe i kthehet islamit në mnyrë pak si të vrullshme, apo thejmi kushtimisht në mnyrë ashtu si që u shprehet ju në mnyrë të teprume, thejmi në qështjen se për ta vlerësuar një, një, një sen se është diqka e tepërt, apo është diqka që, kur ka tej kalu kufit nuk është e drejtë e e, e njerëzve ta gjykojnë atë se kjo është e drejtë apo nuk është e drejtë me qasjen që mund të bash se ato çka i din ti. Po do të them kushtimisht, nëse neve në nëse një njeri, po, po marr një shembull shumë thjeshtë, nëse një njeri jeton në një familje që sfalen kurkosh Mirpo janë musliman, po në familjen nuk falet kurrë. Dhe nëse njëri prej anëtarëve të familjes, djali po e tham, po e them si shembull, ja nis mfal, kta tjerë më thon çka ke botë, je pa fanatik edhe ekstremist se ti po falesh, e çë na musliman jem edhe s'po falem. Unë babë, babgjysh që i kumpos, nuk janë fal edhe s'na kanë detyruar me fal ti pse më fal edhe më një herë me klasifiku atë se është ekstremist se po falet e nas po falem ndaj një ama më të mirë dhe kjo formë gjykimit thotë nuk është e drejtë ose ti themi dikujt që na ndodh shpeshherë me e, mu, për shemb ka shkaktuar në biseda të ndryshme kur flasin për ndonjë kusherë thon jo ai është ekstrem pse në kohë orarit të punës kur osht po punojnë në vendin e vet kur po thirr ezani xhumas e lën chat punë që i ka dhe shkon në përgjigje shkon edhe e fal namazin xhumah dhe nuk rën në vend punës edhe e konsideron këtë si diçka ekstreme. ë si diçka do thot fanatike, si diçka e tepruar. Për arsyesë se më një herë vjen ai ai çasja se edhe puna është obligim si namazi e ai pelen punën që ka obligim dhe pa pë, performuar namazin edhe në këtë formë i çaset problemet. Prandaj duhet ta kemi parasysh se për ta vlerësuar një sen se është teprim, është Ekstrem, ekstrem, është dishka, dikush fanatik apo nuk është, nuk duhet të bëjmë var, duke enisur vetën tane me ba kanar dhe mënë të gjanav, se kjo bën e kjo nuk bënë. Po kanar i këty në gjanav duhet me qenë dhe thëtë argumenti, duhet me qenë islami burimor dhe duhet me qenë kurani dhe hadithi i përgamberi sallallahu aleyhu a sellem. Ta marëm si shemblë qështjen që e mjekrës ë uh, uh, di ku mundet me konsideru kësaj diçka ekstrem, do thot, diçka fan fanatizëm, diçka e tepruar, për arsye se ai ndoshta kurr në jetën e tij s'ka parë njerëz musliman që bajnë mjekër dhe tash sipas ti nuk duhet të majnë për arsye se uh, kjo është diçka e rre. Nëse bëjm vlerësimin në këtë form, atëherë shumë gjëra në jetë duhet t'i refuzojmë se na nuk i kemi pa. Po këto ndryshime dhe kjo këj veprim duhet të vlerësohet në bazë asaj se valë që kjo meker që pëmaj une apo filane apo tjetër a ka bazë një islam apo nuk ka bazë një islam. A është një praktikë që e, e ka, ka nëzit apo e, ka të bëj me mësimet islamet apo nuk është. Ma dhe kemi edhe disa edhe për qështjën e shamis, kemi disa që edhe për qështjën e shamis na drejtohen dhe na thonë që shamia nuk ka të bëjë me islamin është traditë e këtu më radh. Dhe kjo forma e çasjes janë këto janë vetëm ë çasje dhe ë mënyra me anë së cilës ata dëshirojnë me refuzuar një realitet duke mos e shoshit atë ashtu siç duhat. Prandaj i themi shikues në përgjithësi se vërtet në vlerësimin e xhanav peshoi dhe mas me anë se cilës duhet i matim gjërat duhet të jetë Kurani dhe hadithi pe i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e jo ajo çka neve na u ka mësuar syri edhe në bazë asaj me thonë që kjo bën se unë e kam pa, kjo s'bën se unë e s'kam pa, jo në këtë formë. Zoti dhe mëshmirë kemi një telefonat tjetër. Alo? Alo më jona? Mirë mama. Mir mama. Selam alekum voz. Alekum salam. Po po më pyetni më vo. Të nga mërtë, a e kam bojt një kërën e kërën gjithë për që e ka lëshu, që ashtu që e ka lëshu, a e ka shkurtu nëjëherë? Po, në regull? E vërë... Po, Do, shat, po, urna, urna, urna. Për momentin. Pas... A, a, a, a duhet zemës lembën për që orë me bojt një e kërë? Në regull, e kuptuam edhe këtë në lidhje me pyetjen e parë se a kanë bajtur pejgamberët më e krën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam thot për për suneteve të natyrshmëris, për syneteve që kanë bajtur do të thot e kanë praktikuar njerëzimi në përzgësi prej pejgamberit të parë në vazhdimsi në disa hadithe është përmend se si janë 5 gjëra, në disa hadithe përmend se si janë 10 gjëra e kështu me radhë, në disa dhe më shumë e ndërto është sikur siç do thot shkurtimi i thonjeve, pastaj ë ë lëshimi në to është edhe lëshimi i mjegras. Do thot lshuarja e mjegras konsiderohet do thot se është prej prej gjërave të natyrshmëris. Prandaj kët e kanë praktikuar pejgamberët në përgjithësi dhe nuk dihet do thot prej prej dikujt se ka pas pejgamber që e ka ruajtur mjegrën ashtu siç është tradit do thot tani kurse ashkurtohet mjekra apo pejgamberi von Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka shkurtuar apo jo themin që në ata ato citate dhe ato hadithe të cilat përshkruajn dukjen e mjekrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe formën e mjekrës nuk përshkruhet se asht që e ka shkurtu, por nuk përshkruhet as edhe mohimin se nuk e ka shkurtu. Prandaj nuk kemi diçka decisive në kët. Ajo çka kem do thot, të thotë të njohur është nga praktika e sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që disa prej tyre kur ju ka zgjatur mjekra tepër, e fjallin, thot, kanë fjalën do të thotë kanë ndalur ato fije të dhe kanë kaluar do të thotë sa një grusht e, e kanë shkurtu, sikurse që ka qenë Abdullah ibn Umere dhe e sahab shoktë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të, të tjerë. Kurse në lidhje me pyetjen e dytë se a është obligativ e mjekrën, mjekra do thotë a është obligim apo bën me majtë dhe bën mos me majtë, themi në këtë fukahat, juristët islam kan debat dhe debati është shumë i gjerë dhe krij çështja sillet në mes të asaj se është sunet i fortë dhe në mes të asaj se është wajib dhe këtu dy qendrimet janë do thot të, uh, uh, argumentojnë dhe i mbështesin mendimet e atyre ulemat në për librat e fikut në përgjithësi dhe uh, këtu do thot në uh, mundon njëra nga këto nga këto qendrime nëse e marrim nuk mendoj se kemi bot gjithë keqë megjithse ajo çfarë vërtetohet është se uh, të gjithë ulemat Pa varësisht a e kanë trajtu këtë si sunet të fort, do thotë që nuk duhet njëri të neglizhoj apo e kanë trajtu si vaxhib, e kanë praktikuar kët në formën më të mirë dhe edhe të këne deri në kohën e para komunizmit të gjithë hoxalartë dhe muslimanët kam bajton mjekra, mirë po si rrëthan e situatës komunizmit dhe cytje aty në trysnive që i kanë pasur muslimanë në këto të reva, është ljargu dhe thotë kjo tradit në praktike dhe muslimanve, e që fatkesisht tash disa njërz thra, thrasin në rikëthim në, në aty që është tradicionale a nuk e dinë si tradicionale puro të këne ka qenë që burri me bajt mjekër dhe ka qenë dhe thotë që e, burrat dhe hoxalarë në përgjësi me, me bajt mjekëra e asesi pa mjekër ashtu si që pretendojnë disa por kjo ka qenë si rëthan dhe thotë e, e situatës komunizmit kur vërtetë muslimatit kanë pas të rysni dhe si rezultat i kësaj jënë detyru ti lejnë anasht disa praktika islame. Zote i dimës mire. Mduke që kemi edhe një telefonat, alo, Salamu alaikum, mëhojsh. Aleikum, salam. Për dhatë e shpërblejës në aknaqë e sëtë ma e vërës. E kom në pyrëtje, e kom në dëshirë, kësë metë këtë në prishtinë du më po një rukje të një hojsh. Po? Pasë i që une nuk di me letë mu koroninë në gjuë harapës, e kësha bo diqy shë vetë. Po? Por nuk e njëfë asë një hojsh të cilin preferohet që bënë më shkuë dhe më bënë një rukje që nuk delë jashtë Korone. A kështë pos mundësi dyqyësh më avon në odhëmë po. për në të të tunë. Në regullë. Në dhote që për lehetë. Edhe ty. Fillëm ishë unë e thashtë në qështjen e fryrjes me Koran dhe Hadithe, Nuk është kështë një riu me ditë shumë ajetë apo shumë Koranin, ato lutje të silat i din vazhdimisht dhe thot e lutë Zotin e madrëshum, edhe me gjuhën tane, edhe me kulhu Allahin, me elhamin, me të spidoven, e këtot dua vazhdimisht dhe thot i banë për vetën tane, dhe kjo është form e, e rukjes. Kurse nëse dëshiran dhe thot pak me, me thell të bëhet rukja, atër e njëve gjithësësit dhe të ajapim një numër telefonin, mirë po lajmroheni dhe thot pas emisionit në numrin të sënë e, e kini me cilin të thotë kini kontaktuara pak pares dhe aty munden i me marë të thotë numrin e hoxalarve që bëjnë roke. Zote edhe më smiri. Nëse, po, me informojnë se kemi edhe një telefonat tjetër. Ala, jam bejtës bejtë. Po, urna. Jeni drejtë për drejtë. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Vje ka të bëjë një pyetje urgjente. Urdhra, urdhra, urdhra unë ju dëgjoj. Uh, ah, hu. Nuk e di, ju thash nuk e di për çka po bëhet fjalë, por kanë deshyrë të marr pjesë. A ko mund të të pas një fjalë më apo për çka po bëhet fjalë thonte? Po, nëve emision, në emision kemi fjalë një temë për mirësimjen dhe moralin e mirë, dhe pjesën e dytë të emisionit kemi fjalë për kemi përgjigj pyetjeve të shikuesve. A keni ju ndo një Aha. pythje? Po, një firje. Po, orë në? Si duket na i ku kjo telefonat, nëse nuk kemi në një telefonat drejt për drejt, atërre shkojmë në pythjet e, e, nga email adresat, tështë në janë bë, Do thot kam qenë në kontakt me një vëlla musliman një kohë të gjatë, me të cilin shprehem dëshira për martesë. Mirpo për shkak të disa pengesave, pengesave, rrugës së gabuar për komunikim me të, jemi ndarë. Të dy kemi qenë të uzuar dhe ju kemi përmbajtur kontaktit. Do thot nuk kanë si duket do thot ju kanë përmbajtur parimet gjatë kontaktit dhe raportit. Më vijnë plot kërkesa tjera për martesë dhe friksohem të pranoj ndonjën sepse ende shpresoj se mos mundat të mos mundat të bëhemi bashkë. Kam shumë dilema në kokë dhe për hir të Allahut më jepni një këshillë se si të vazdoi tutje, si të veproj. Motra e ndaruar fillimisht un them që keni vepruar drejt pasi e keni shkëputur kontaktin me kët vëlla musliman për arsye se gjdo formë e zgjerimit të kontaktit dhe raportit në këtë të naturë, duke mos e kuptu se valë a do të përfundoj ai raport, apo ai afrim në mes të teje dhe ati mashkulli me martes, kriimi i këtyre kontate, pasaj dashuria e ndërsjelë, ë çan do thot në disa veprime dhe ndalesa për të cilat edhe Allahu xhelala e ka ndaluqë që për të cilat edhe për cela shkaçe edhe Allahu xhelala ka ndaluqë do thot që të zgjerohen do thot këto kontakte nëse nuk dihet që fundi i atij bashkimit do të jetë martesa në mes të një mashkulli dhe femre. Prandaj këshilla ime në lidhje me situatën e juaj është që Nëse ndini interesim për atë vllao musliman apo për atë mashkull dhe keni dëshirën që të martoheni me të, atë nuk është e keqe, po them kushtimisht që ti ta sinjalizoni për këtë kërkesë apo për këtë inter interesim jo në form direkte, po të jeni dikonjë që është i afërm juaj e dhe ai të thotë ti a komunikoj kët kët informacion aty dhe nëse ai ndin do thot interesim të njëjtën gjë të të vi tek familja juaj apo ta dërgoj mesitin dhe me an të kësaj të zyrtarizohet apo të çalqsohet raporti juaj e mos humbtoni në ndonjë formë tjetër për arsye se të gjitha këto janë prekupime dhe çytje të shejtanit me an të cilave dëshirojnë ai që juve mëspakut ju humko në ato punë që në vend që të mirën do thotë me punë të hajrit, të mirën të mirëni me punë të cilat ë janë të, të kësaj natyre që të preokuhoheni, nëse jeni në shkollim do thotë tuu ngjes shkollimi, nëse jeni do thotë në ndonjë punë të mos ju ecë ajo mbar për shkak të angazhimit dhe prekumbimit të kësaj, prandaj e vetmja rrugë ashtu siç thash pak më herët është që ju të pasoni këtë që e shpjegova pak më herët. Kalojmë do thotë se pas kemë një telefonat radhës, alo Alo, më nëma, sëllam alitëm. Mirë, më nëma. Alo, është të pjabën e piti? Po. Si duket kemi një lidhja nuk është e qartë, kalojmë prap të këpytjet e, e sh, shikuzve në përmjët internetit. E, një shokë punën në Brezovic, 6 dit av, në javë, por namazën e gjumasë nuk ka ku me falë tani, më më fton edhe mua me të punoj në të njëjtin vend dhe unë e kam të njëjtin brand si si të veproj. Si A të shkoj të punoj atje apo jo? Fillimisht duhet me e pas parasysh se namazi i xhumas është obligim për çdo besimtar mashkull musliman. Është obligim, është farz. Mirë, po ky obligim në i ka disa kushte, duhet të realizon disa kushte për me cin oblig, obligativ namazi për për atë person. Ato kushte janë që njeriu mos jetë udhthar. Që nëse është, kështu që nëse është udhthar, xhumaja bjen si obligim nga ai person, nga udhtari dhe në vend të xhumës ai e fal dreken. Ë kushti tjetër është që njeriu ta fal gjuman në një vend ku ka xhamat, ku ka grup të njerëzve të besimtarëve që ata të grumbullohen në një vend dhe ta falin gjuman aty. Pastaj kushti për të për të qenë valid gjumaja është që gjithashtu gjumaja të falet në vende ku janë xhamit të zyrtarizuara me një fjalë e jo në për në për vende apo çoshe apo edhe në fusha e hapësira e kështu me radhë. Nëper ato vende nuk duhet, nuk është, do thotë valet që të falet namazi i xumas. E kështu me radh kemi disa kushte, për mos më zgjat themi që nëse një njeri punon në një në një vend të largët dhe puna e tij është do thotë aty dhe përreth atij vendi nuk ka vend apo nuk ka ndonjë hapësirë, nuk ka ndonjë xhami ku falet namazi i xumas, ai nuk është i obliguar me udhthu në një udhtim shumë të gjatë pei disa kilometrave e për përta përta falur namazin e xumas. Po ai lirohet nga falja e namazit xumas dhe në vend të kësaj e fal namazin e drekës për shkak të mos plotësimit të atyre kushteve të cilat i përmenda. Prandaj në rastin e juaj konkret un them që ju nuk e keni obligim do thot xuman, e falni drekën dhe kjo është mjaftueshme. Por koh pas kohën, nëse është e mundur brenda ja, një herë ose dy herë që mos me qenë ajo koha e gjatë që ju mos të falë një gjumëa, nëse mundën i me gjithë në një transport që të shkoni të zbrit një poshë dhe të prezentani në falë një gjumëas në bile më renda mujtë njëherë ose dyherë, ndoshta kjo do të ishte ma e drejtë, zote i dimës mire. Kemi një telefonat të radhës. Alo? Alo? Selam aleikum, Roz. Aleikum, selam. Pa të një piti, Roz. Përë, përë, përë, përë, përë, p I të cilë e shumë nga këto deset e, që pëjapin edhe këto ukshila, që pëjapin nga gjala tje. Po, dhe i sot shumë pa këmë dhe zhurat seremonive dhe varimit, që dhe më të nga. Po? E, dhe më ha, ne kemi shumë popullat që deklarot që në më thimë mësliman. Po, në shumit e të në nëhja nga mësli. Po? Tash na, në shumë e a faqë dhe natër. Tash po ka shumë mendime në nërshme. Disa po thonë që nuk banë, disa po thonë q Ju jam gjithashemësinë ndatë këto raste a po shkojnë me farmën e xhenazës, mëmë një pjesë nasi namazli. Do fraj ndjeri nuk ka namazli, apo ndoshta nuk ka nuk ka besuar hiç. Ne von shajë respektin dhe shohim mërzet, do të më marr një pjesë këto vëllime. Në fodit tash ne apo bëjm. Po. Dojmë... Okej, okay, selam alekum. Po, Përgjigjja po, është e qartë. Alekum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Në lidhje me faljen e namazit të xumat, namazit të xenazit. Atyre personave të cilat nuk e kanë, të cilët nuk e falin xuman, nuk e falin namazin në, në tërësi, çfarë është dispozita ka shikë këtyre? Themi se kjo çështje ndërlidhet shumë me me çështjen se lëndsi namazit apo personi i cili i thot vetes musliman mirë po kurr nuk e çet kryt në sejdë apo nuk falet, apo falet nganjëherë këtu me radhë çfarë zënd janë ja arti personi. Dhe këtu kjo çështje është shumë e trajtuar dhe shtjelluar tek ulemat në përgjithësi, por mos më rëndu do thot tash këtë këtë emision apo këtë përgjigje a themi se në bazë të rrethanave që i kemi neve sot në në vendin tonë dhe pamundësisë që e kanë do thot musliman në në këtë rajon të kap të kuptojnë vlerën dhe rëndësinë e namazit, madje domosdoshmërinë dhë e namazit për besimtarët Themi që nëse një njeri i cili i ka thon vetes musliman dhe nuk ka mohuar nga feja, nuk e dëgju, do thotë se ka qenë mohus i fesë, do nuk është deklaruar që është musliman. Mirë, po ka qenë nuk ka qenë përfills i mësimeve islame, nuk e ka fal namazin si duhet ose nganjëherë ka fal, ose edhe nuk nuk ka nuk ka fal kurs të karë ra rasti më pa, atë në rastet e këtylla un them që e lejohet mi ja fal për shkak të rrethovanave që janë i kemi tek ne dhe nuk do të ishte e drejtë ne të çojmë pluhur në kët ashtu siç sh ndoshta do të mund të thoshte dikush duke u mbështetur në disa sqarime apo disa shtjellime që i vijnë ulemat në librat e te fikut kur diskutojnë çështjen e lëndës namazit për arsye se kjo rregulla dhe kjo dispozita kanë bën për ata muslimanë dhe për ata njerëz të cilëve të cilët faktikisht e kanë kuptuar rëndësinë e islamit dhe rëndësinë e faljes së namazit dhe pas kësaj do thotë ata refuzojnë apo nuk janë do thotë nga praktikuesit të tillët mund të aplikohet kjo kurse kurse tek ne kjo nuk është valide për shkak se po thujse më shumë se një gjysëm shekulli kemi kalu në situatën kërë njerëzit edhe nuk kanë guzu të falen, edhe po të dëshironin pastaj njerëzit kanë mendu se është e mjaftush me vetëm deklarimi me zemër, me, me, me gojë dhe dëshmija që njeri u të konsiderot musliman e kështu me radhë pastaj përgjë ajose çështja e namazit nuk e ka është shumë e rëndësishme, është shumë e domozshme, po nuk e kanë kuptuar vlerën e rëndësinë e saj, prandaj edhe kan kanë kanë manifestuar ndoshta edhe mos praktikim të këtij kësaj këtij adhurimi në përgjithësi dhe si si rezultat i këtyre këtyre rrethanave ne duhet jemi më të kujdesshëm qarshi muslimanëve në për, në në për vendet tona apo në për vend në vendin tonë dhe vendet që janë të për afërta me vendin tonë dhe mos bëjmë do thot analogji me situatën sikur që mund të jetë ndoshta po e them shtetet arabe apo disa nga shtetet arabe ku e, për rëndësinë e namazit domosdoshmërinë namazit njerëzit muslimanët mësojmë nga vezhlia nga momenti kur ai kupton diçka prezanton në xhami e kështu me radhë Prandaj duhet të bëjmë këto dallime, e mos nxitojmë me këto analogji, do thotë përfshijim, do thotë ajo çfarthuhet në një vend të thuat edhe në vendin tonë. Zoti i të mëshirë. Ëh uh, unë mendoj që pas kësaj nuk kemi më telefonat me me këto pyetje apo me këto telefonata të cilat janë bërë deri më tani, ta ta përmbyllim këtë emision. E uh, lutim Allahun e madhërisëm që të na bëj nga ata të cilët vërtet uh, eci në rrugës e ti dhe i përfilin mësimet dhe dispozitet a Allahu të madrishëm në formën më të mirë dhe në bënd nga ta të së gjithë largohën nga rrugët e devijuar dhe mbrohën nga ndalesat të së gjithë Allahu Gjellawala në i ka, ka ndalu dhe në bënd prej sh të shpëtuarve në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderua shikus, ishte e knasi për mu që kam komuniku me ju në përgjësi Lus Allah ne madhërishum që edhe ju të keni qenë të të të kënaqur me e, momentet e cilat i kemi kaluar e, së bashku e deri në takimet e radhës ju dëshiroj një jetë të lumtur. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.